19. rész Július 8-a Ezt reggel fél írom. Az apakamom már besüt a nap. Szép időm lesz a vidallázásra. Megpróbálok nyugodt lenni. Úgy kell felfognom ezt, mint egy súlyos operációt, amit muszáj végrehajtani. Mint egy nagyon veszélyes műtétet, amit fel kell vállalni, mert csak így menthetem meg anyu életét. Fájni fog neki. Borzalmasan fájni, kirlódni fog, és szenvedni, de túl fogja élni. Apám halálát is túlélte, őt is el tudta felejteni, miért ne tudná majd Sanyit is. Majd jönni fog az életébe egy komoly ember, aki hozzáélik, aki méltó hozzá és tényleg szereti. Nem egy csikoló, egy közönséges gyilkos, aki az életére tör. Gyilkos. Most már én is az leszek. tudom, hogy ölni bűn. Ne ölj, mondja a tíz parancsolat. De nem bűn, hanem hős tett, ha az ellenséget ölöm meg. Ha háborúban minél többet ölök, annál nagyobb hős vagyok. Annál több kitüntetést kapok, annál előbb elő. Akit megölök, annak nincs más bűne, csak az, hogy a másik oldalon harcol. Jó ember, családapa, becsületes, de ellenség. Meg kell ölni, ez a parancs. Nekem Sanyi az ellenség, és a parancs egy belső parancs. Már meggyőztem magamat, már tisztán és világosan érzem, hogy nem tehetek más, nincs kiút, nincs semmi más megoldás, csak ez. A mérleg egyik serpenyőjében átsedina van. Az ország büszkesége a nagy aki csak hírt, dicsőséget szerez, csak alkot. A másik serpenyőben a senki, a rony fráter, a gyilkos, aki már egyszer megpróbálta, és most végre is akarja hajtani, de nem fogja. Én hajtom végre az ő tevét. Én jövök vissza egyedül a szalavitallással. Én. A Balaton lesz a segítőtársam. Egyedül nem bírnék el vele sehogy. Sanyi izomember, atléta, én nyomorék vagyok. De a karom erős, és a halálos harag, amit érzek, még erősebbé teszi. A nagykő már itt van, még este behoztam a szobámba, itt van most a strandtáskában. Ezt viszem magammal a hajóra. Ez a fegyverem. Sanyi beugrik a vízbe, és úszik, Mikor vissza akar jönni, és fel akar kapaszkodni a csónak oldalán, teljes erővel fejbevágom a nagy kővel. Ha megtalálják majd, ha kiveti a víz, csak azt hihetik, hogy ugrásnál bevelte a fejét egy kőbe. A fontos, hogy egyedül legyünk, távol a füldözőktől, távol minden más csónaktól, messze bent a Balaton közepén. Ott senki se láthatja, mi történt. Senki. A szerelmes párok mindent mennek a víz közepén és azokat se látja senki. Ferdinánd bácsi, erre nem gondoltam. Ő leszi a párokat a messzelátójával a toronyból, ez a szórakozása. Úristen, lehet, hogy Ferdinánd bácsi az egyetlen akadály, lehet, hogy miatta nem tudom megoldani. Honnan tudhatom, hogy nem néze éppen a toronyból? Kémleli a látóhatárt, és látja pontosan, világosan látja, hogy mi történik. Nem kérdezhetem meg, hogy mit fog csinálni ma délelőtt. ez aztán igazán gyanús lenne. Mi közöm ahhoz, hogy ő mit csinál, még sosem kérdeztem meg ettig se. Miért éppen ma érdeklődnék ma, amikor nem kelthetek gyanút. Viszont nem bízhatom a véletlenül azt, hogy ő nézi-e véletlenül a vizet éppen akkor, és éppen a mi csónakunkat nézi. Ferdinand bácsikaton ember tábornok volt. A harc és a halál nem idegen előtte. De az én harcomat nem tudnám megérteni. Talán senki a világon nem tudná. Az agyam lázasan dolgozott. Valamit ki kell találnom, nem másíthatom meg a tervemet, és nem is halaszthatom el. Ma van az egyetlen alkalom. Ma. Holnap már késő, holnap már elindulnak ketten a halálos kirándulásra, ahonnan anyu nem térne vissza. És hiába könyörögnék neki, hogy ne menjen, ne... Az Istenért ne. Úgyse hinne nekem. Exaltártnak, képzelődőnek gondolna, mert pízik Sanyiban. Hisz neki, szereti. Rettenetesen szereti. És ebben a hitben meg kell őt most már tartani. Nem rabolhatom el tőle ezt az illúziót. Sanyi szemében ő volt a legkülönbb nő a világon. Ő. Szegény kicsi anyom, drága anyom, akit hamar el akar tenni lábalól, hamar, és még a gyászéved sem megválni, mert hiszen annál nagy van alóbb. Kázzal felrobbantani, vagy a vízbe folytani, mindegy volt neki. Csak eléri a célját. A cél az. Meg kellene köszönnöm Istennek, hogy egy véletlen folytán megtudtam ezt. De valahogy Istennel most úgy vagyok, olyan furcsán. Ne ölj! Mondja a tíz parancsolat. Ne ölj! De én kénytelen vagyok. Egyelőre egy akadályom van, és az Ferdinánd bácsi, azaz ostoba messzelátója, amivel a toronyból naposztat nézelődik. Most átvilna rajtam egy ötlet, kitűnő ötlet, nem is értem, vagy nem jutott már az előbb is az eszembe. Külcsön kérem a bácsitól messzelátót. Negyed tíz, most folytatom. Közben átmentem Ferdinánd bácsihoz, mert láttam, hogy már kint van a kertjében, és egy nagy öntöző kannával locsolgatja a virágait. Megálltam először a kerít mellett, és csak benéztem. Jó reggelt, Ferdinánd bácsi, már ilyen korán talpon van. Nincs is korán fiacskám, felébredek én hajnalban már. Minél öregebb az ember, annál kevesebbet talzik. Bolondó berendezve ez az élet, mikor még kadék voltam, reggélőtt volt ébresztő. Olyan álmos voltam mindig, hogy félig csukat szemekkel mentem a szarakozóra. Most aludhatnék tényleg, de nem tudok. Nem érdekelt az öreg beszéde, de utolítsan hallgattam. Semmi sem érdekelt most, csak hogy ideadja a messzelátóját. Volt bennem valami bizontalan előérzett, hogy nem fogja ideadni. És akkor... akkor talán nem is tudom végrehajtani a tervet. Most tehát Ferdinánd bácsitól függ minden. Szép idő lesz ma, elmegyek vitallázni. Egyedül mész? Nem, Sanyival megyünk. Az öreg rám nézett, mintha csodálkozott volna. Kettesben mentek? Igen. Na látod, ezt szép. Örülök, hogy ilyen jól kijössz vele. Fontos a családi vége, igaz? Igaz. Szerintem Sanyi nem való anyádhoz. Hát, nem nagyon. Mondtam bizontalanul. A világért se akartam most, éppen most annyira bármit mondani. Ferdinánd bácsi, tulajdonképpen azért jöttem át, hogy elkérjem a messze látóját. Nagyon fogok vigyázni rá. Minek az neked? Elvinném magammal, mitallázás közben nézni a sirályokat, meg a vadkacsákat. Szívesen fiacskám. Bement a házba, és rövidesen kihoztam. Nagyon megköszöntem, és már vittem is, mielőtt esetleg meggondolja, és még adja ide. Sanyi sorsa ezzel meg volt pecsételve.